Читач уже зрозумів, що це було нормальне помешкання столичного інтелігента, до якого потрапив підліток із напівдикунських побутових умовин. Господиня принесла булку, цукор, вершкове масло, дві яєць і чаю порцеляновому чайнику. Ви ж, мабуть, голодні. Чомусь вона називала мене на ви. Будь ласка, їжте, на жаль, більше нічим не можу пригостити. Я почувався не в своїй тарільці, в буквальному розумінні цих слів. Як належить їсти яйця, це я, звичайно, знав, але мені ніколи не траплялося намазувати булку вершковим маслом і запивати солодким чаєм. Це була справді їжа не з моєї тарілки. Якщо мати й збивала інколи грудочку масла, то лише для базару, а маслом з чаєм я вперше мав змогу вживати лише у військово-політичному училищі, коли вже йшла війна, за півтора місяці перед боєм. Щоб вродлива господиня не помітила мого дикунства, я вирішив взагалі відмовитися від частування. Докія Савеліївна забідкалась. «Чого ж ви не їсте?» «Не хочу», – збрехав я. «То ви, може, не вживаєте масла?» «Так, не вживаю». «А яйця?» «Теж не вживаю». На її вродливе обличчя, мов тінь, пав смуток. Збираючи їжу, від якої я відмовився, вона розгублено запитала, «Чим же вас нагодувати?» «Нічим, я не хочу їсти». Не знаю, чи вона мені повірила, але свого страху перед звичайною людською їжею я не забув і досі. Коли повернувся додому Леонід Соломонович, він забрав мене до свого кабінету. Це також була невелика кімната, всі стіни, якої ховалися за полицями з книжками. На килимі біля письмового столу стояв чималий картонний ящик, який серед байливої створював, Твореного затишку виглядав якось недоречно. Він чомусь приковував мою увагу. А що в ньому? Первомайському тоді не було ще й 30 років, власне 29. Чорне хвиляце волосся, правильні риси обличчя, щоправда, ніс трохи загострений. А проте, які риси обличчя вважали правильними? Для різних рас і націй вони різні. Загалом же молодий Первомайський видався мені випащено вродливим. Намагаюся пригадати якусь особливу рису в його зовнішності, але це мені не вдається. Зустрівшись із цією людиною на вулиці, пройшов би мимо, не впізнавши в ній ані поета, ні навіть інтелігента. Насправді ж Первомайський уже тоді володів тим духовним аристократизмом, що властивий небагатьом вродженим інтелігентам. Він, цей духовний аристократизм, або іншими словами, обраність, З'являється не як наслідок освіти, він є просто питомою ознакою саме цієї людини і прийшов у світ разом із нею. Проповідь Євгеніки? Може і так, не знаю. Ось переді мною словник іншомовних слів, виданий 1955 року. Євгеніка – реакційна буржуазна лженаука про поліпшення людської природи. В основі Євгеніки – Лежить антинаукова теорія вейсманізму в її застосуванні до людини. Колись цих слів було досить, щоб учений загинув у чекістських катівнях. Сьогодні ми всі ці означення читаємо навпаки. Якщо сталіністи піддають якісь наукові твердження острокізмові, значить ці твердження правильні. А проте я не збираюся стверджувати чи заперечувати Євгеніку. Хай це роблять учені. Я лише хочу сказати, що протягом життя мені пощастило запізнатися з десятками людей, котрих із повним правом можна назвати вродженими інтелігентами. Дипломованої освіти може і не бути. До речі, її в так таки справді не було. Але ж непогамовна спрага пізнання, велика душевність, бажання допомогти навіть зовсім незнайомій людині, ці риси стають помітні відразу. Вони, власне, і становлять людський характер. Саме таким був Леонід Первомайський, і саме тому я одразу ж потягнувся до нього. Це була людина-неговірка. В нашу першу зустріч він також сказав небагато, але я пам'ятаю кожне його слово. «То значить, отримав першу премію?» «Тепер ти приречений на вищу освіту». «Чому?» – несміливо запитав я. «Ну як же, подвійна стипендія – це по-перше, а по-друге?» «Та це ж ясно, не підеш до вузу – пропадуть гроші. Власницький інстинкт підганятиме». Все це він говорив із доброю посмішкою, напівжартома. Відтак почав перегортати манускрипт, котрий я бачив на столі наркома. «Коли ти востанні був у Нью-Йорку?»